Так що стати вбивцею, зрештою, не так і складно. І не намагайтесь довести мені, що вбивство в межах самозахисту чи самооборони – це одне, а вбивство з якоюсь іншою метою – зовсім протилежне. Вбивство є вбивство. А ви таки наполягаєте, що в різних ситуаціях його можна трактувати по-різному? І навіть як дуже порядний і корисний суспільству вчинок. Адже я захищаю власне життя. Життя своїх близьких. Спокій суспільства. А як? А чому ж ви не сприймаєте моїх доказів? Мого права на вирок соціально небезпечній людині? Бачите, яка хистка ваша позиція яка невпевнена спроба однозначно засудити те, чим я займаюся. Схоже, ви поквапилися з висновками. Що ж, навіть суд вислуховує докази звинуваченого, його виправдання. А я не буду виправдовуватися. Просто розповім усе по порядку». А тоді спробуємо розібратися, хто має рацію. Я повернувся з Афганістану інвалідом. Вірніше сказати, мене вивантажили на носилках з літака на військовому аеродромі неподалік Словодська. З усіх отворів у моєму тілі стриміли трубки. Міна вистрибнула переді мною за метр. І одразу розірвалася. Душмани встигли поставити її за той час, поки ми були на операції. Ми мінували їхню стежку, а вони замінували нашу. Мене довго не могли забрати. Наших обстріляли з засідки, а я непритомний лежав на камені. Мені пощастило. Я впав животом донизу, і кров з ран не залила легені, а камінь не дав мені стикти нею. Мій комузводу молодий лейтенант з Кубані, котрого я рік тому пораненого виніс із бою, кинувся мене рятувати і наткнувся на кулю. Він не вмів чекати, а треба було дочекатися темряви. Я дочекався, і мене забрала вертушка. Хоч за всіма правилами вертолети вночі не літають, але за мною Прилетіли. Сержант з мого відділення прямо крізь гімнастерку коло мені обезболюючи, її повторював пересохлими губами. Нічого, Колю, потерпи. Усе буде в нормі. До дембеля дотягнемо. До дембеля мені залишалося два тижні. Багатьом з вас обридли афганські спогади. Мені не раз казали, що в Афганістані нас загинуло менше, ніж на дорогах Союзу а в автокатастрофах за цей же час. І що в інших країнах, В'єтнамі, Камбоджі, Анголі, Ефіопії, поклало голову ще більше наших хлопців. Можливо. Але я там не був. Я був в Афгані. І направили мене туди з мого приполтавського хутора... Не по моїй волі. Я спокійнісінько крутив баранку і возив підпилого колгоспного бригадира на УАЗику. Медкомісії не подобалося моє серце. Мені дали відстрочку на три роки. А потім раптом я став придатним для того, щоб убивати в Афганістані мусульман. «У Кисловоцьк двоюрідний брат присилав мені дефіцитні ліки, які допомагали заживати ранам. А з ними свої книжечки, в яких він оспівував подвиги слідчих і працівників карного розшуку. Як перед тим, слав до Афгану наші українські газети, які я читав землякам, щоб не забували рідну мову і знали, що там робиться у нас на Олтавщині. Я поважав брата». За його письменницький дар, хоч і не розділяв його художнє славослів'я міліції. А в усіх книжках, а він їх настрогав уже більше десяти, справедливість завжди брала верх. А, якби ж то так було в житті. Я перечитував братову писанину і думав, розповідати про те, що творилося в Афгані, чи ні? Вирішив не розповідати. Рани заживали повільно. Повернувся я додому інвалідом першої групи. На щастя, Тоня дочекалася мене. Згодом вона ж добилася, щоб нам дали квартиру і допомогли придбати автомобіль. Молодий, здоровий організм переборов кризу і вже через півтора року мені дали на комісії другу групу. Я на неї плюнув і пішов знову крутити баранку. Мені здавалося, життя налагодилося. Попри не зовсім добре здоров'я, котре хоч і повільно, але відновлювалося, все було гаразд. Мої 18 ран уже не так лякали дружину і дітей. Шрами, звичайно, залишилися, але рубці на тілі ставали все блідішими. Мені вже й самому іноді Афганістан видавався чимось далеким і нереальним, ніби з іншого, немого життя. Пристрасть зберіг лише до зброї. Мав, як уже казав, здається і тулку, і мисливського карабіна, а ще, правда, з Афганської війни невеликого браунінга з набоями – та два маджахедівських ножі з викидними лезами. А зброю провозити було загалом не складно Мої п'ятеро однополчан привезли все це добро в союз чорним тюльпаном у моєму гробу. Гумор, звичайно, чорний, але так було. Вони мені прямо в госпіталь. Було приперли ще й кілька гранат. Так що зброї в мене вистачало. А вона має таку властивість, ніби вимагає з неї стріляти. І це дійсно так. Згадайте про рушниці, котра висить на стіні у першій дії театральної вистави. Вона обов'язково має вистрілити. Однак тоді я про це не думав. Зброю надійно заховав, про неї нікому не говорив, навіть дружині. А мої бойові побратими вміють тримати язика за зубами. Та й розлетілися вони по всьому Союзу. Жив, як усі, і на роль Тритейського чи якогось там іншого судді зовсім не претендував. До вбивства брата. Його знайшли у власній квартирі у Росошинцях, застреленого з мисливської рушниці у невеличкому кабінеті, обставленому з усибіч книжковими полицями. На столі стояла друкарська машинка, де він у котрий раз заспівував нашу доблесну міліцію в черговому детективі. З квартири нічого не зникло. Сусіди сторонніх не бачили. Дільничний і слідча група за ним вирішили нещасний випадок і швиденько закрили справу.